TÜSKÉS NÉNI kalandjai. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Lucának hívták. Egy tanyán lakott, amit városkának becéztek. Nagyon jó kislány volt, csak egy kicsit hanyag, mindig elvesztette a zsebkendőjét. Egy napon Luca zokogva szaladt be az udvarra, csak úgy potyogtak a könnyei. – Ja, elvesztettem a zsepimet. Nem is egyet, hármat, és a kém is oda lett. Nem láttad őket valahol, pihet cica? A cica nem felelt, mert éppen a fehér lábacskáját nyalogatta. Luca ekkora kendermagos tyúkhoz fordult. Tyúk hára, nem találtál véletlenül három zsebkendőt? A tyúk sem felelt, csak beruhant a pajtába, és közben egyre kárált. Csúp az a lábam, csúp az a lábam! Luca vörösbegyet is megkérdezte. Vörösbegy oldalra billentette a fejét, csak úgy ragyogott a fekete szeme. Aztán mégsem válaszolt. Elröppent. Luca átmászott a kapun és felnézett a városka fölötti dombra. Milyen magas volt, szinte az égig Luca észrevet valami fehérséget a meredek lejtő füvén. Felkapaszkodott a dombra olyan gyorsan, ahogy csak apró lábacskáitól kitelt. Futott-futott felfelé a kaptatón, míg nem városka már alig látszott alatta. Ha akarná, most bedobhatna egy kavicsot a ház kéményén. Nem sokára egy kis forráshoz ért, amely a domboldalból bugyogott elő, valaki egy bádok csuprot tett a kőre, hogy felfogja a vízsugarat, de a csupor már megtelt, és a víz túlcsordult, mert az edény csak akkorka volt, mint egy tojáshéj. És ott, ahol az ösvény homokos földje átnedvesedett, egy egészen picurka lény lábnyomai látszottak. Luca tovább szaladt. Az ösvény egy nagy cikla alatt ért véget. A fű itt rövid volt, ragyogó zöld, és fölötte, na hát... Páfrány szárakból készült ruhaszárítók álltak sásból font szárító kötelekkel. A füvön egy csomó icipici csipesz hevert, de zsebkendő sehol. Volt viszont ott valami más is, egy ajtó. Egyenesen a domboldalba vágták, és odabentről énekszó hallatszott. Hú fehér, mint a liliom szírma, csupa-csupa csipke. Csinos és tiszta, sima és sejmes, foltya sosem lesz, Vasalom, vasalom, úgy adom vissza. Luca bekopogott. A második koppintásra abba maradt az ének, és egy ilyet hangocska hallatszott oda bentről. Ki az? Luca benyitott, és mit gondoltok, mit látott? Egy szép, tiszta, kőpadlós, gerendás mennyezetű konyhát. Épp olyan volt, mint otthon, bár ez annyira alacsony volt, hogy Luca feje súrolta a plafont. A rézedények meg a csuprok és minden egyéb is picike volt itt. Finom meleg vasalásszag volt, és az asztalnál vasalóval a kezében ott állt egy zömök kis alak, és aggodalmasan méregette Lucát. Virágos szoknyája fel volt hajtva, kockás ruháját nagy fehér kötény védte. Pici, fekete orrocskája szimi-szimi-szimatolt, gombszeme sötéten csillogott, a főkötője alól pedig nem göndör aranyhaj bukkant elő, mint Lucának, hanem, biztos nem találjátok ki, egy csomó tüske. – Kihez van szerencsém? – kérdezte Luca. – Nem találta meg véletlenül a zsebkendő imet? – A néni pukedlizett. Ajánlom magamat, hölgyem, a nevem Tüskés néni, úgy bizony, hölgyem, én vagyok a legjobb mosónő a környéken. Azzal elővett valamit a ruhás kosárból, és a vasalóvászorra terítette. Mi az ott? kérdezte Luca izgatottan. Nem a zsebkendőm véletlenül? Nem, bizony, hölgyem, ez vörös, begy, pici, piros mellénye. Azzal kivasalta a mellényt, összehajtotta és félretette. Aztán elővette egy másik ruhácskát. – Jaj, csak nem a kötényem! – kérdezte Luca. – Ó, dehogy is hölgyem, nem bizony, ez ökörszem Olga damasz terítője? Nézze csak, csupari ribizli borfolt, hiába mosom nem jön ki soha! Sopánkodott tüskés néni. Az orrocskája simatolt, a szeme pedig csillogott, ahogy levette a másik felforrósított vasalót a tűzhelyről. – Ott van az egyik zsepim! – kiáltott fel Luca, És ott a köténykém is! Tüskés néni gondosan kivasalta mindkettőt, aztán megrázta, hogy elrendezze a fodrokat. – Ó, ez gyönyörű lett! – örvendezett Luca. – Tessék mondani, mik azok a kesztyűszerű sárga holmik? – Ó, az csak a tyúkanyósára két harisnyája! – olyan már a sarkuk, mint a szita, annyit kapírgál bennük. Ha így folytatja, nem sokára csupasz lábbal kapírgálhat? Dolgott tüskés néni. Na hát, ez meg itt egy másik zsebkendő. De ez nem az enyém, mert piros. Ó, igen, hölgyem, ez nyúlma a zsebkendője, csak úgy bűzlett a hagymától. Külön kellett kimosnom, hogy kijöjjön belőle a szag. Az a másik zsepi viszont az enyém, lelkentezett Luca. És mik azok a fura, pici, fehér valamik? Egy pár kesztyű a pihecicájé, de ezeket csak vasalni kell, mert ő maga szokta mosni. És ott az utolsó zsepim, örvendezett Luca. Mit márt bele a keményítőbe, Tüskés néni? Egérke úr ingeit, ezekre rettentően kényes, mondta Tüskés néni. Na, most már befejezem a vasalást, meg kell még szárítanom pár ruhát, – És ezek a pihepuhák mi csodák? – A szomszéd réti bárányok gyapjú Lesokták Leszokták venni, mint egy kabátot? – Csodálkozott Luca. – Ó, igen, hölgyem, persze, hölgyem, nézze csak, ide van festve a vállukra a nyáj jele. Az egyik kapuvárról való, és itt van még három a mi is. Mosáskor mindig meg kell jelölni őket? – magyarázta tüskés néni. Mindenféle színű és formájú ruhát teregetett ki, pici barna egérbundákat, egy bársony fekete vakond mellényt, egy farkatlan vörös frakkot, ez bikmak mókusé volt, egy igencsak összement kék kabátkát, ez meg a nyúl Péteré, egy alsó szoknyát, amiből valahogyan kimosódott a jelzés, és nicsak a kosár már is kiürült. Tüskés néni ezután teát főzött, magának is, meg Lucának is. Ott ültek a patkán, a tűz mellett, és óvatos oldalpillantásokkal méregették egymást. Tűskésnéni néni csészét tartó nagyon-nagyon barna volt, és ráncos a sok mosástól. A ruhája és a főkötője alól pedig mindenütt hajtűk álltak ki, a hegyükkel kifelé. Luca vigyázott, hogy ne üljön hozzájuk túl közel. Amikor befejezték a tejázást, szépen batyuba kötötték a ruhákat. Luca zsebkendői a tiszta köténkébe kerültek, amit egy ezüst biztosító tű tartott össze. Aztán tőzeggel borították be a tüzet, kiléptek a házból, bezárták az ajtót, a kulcsot pedig a láptörlő alá csúsztatták. Luca és Tüskés néni lesétáltak a dombon a batyukkal a hónuk alatt. Az ösvény mentén mindenütt kicsi állatok jöttek eléjük a páfrányok közül, elsőnek mindjárt Nyúl Péter és Nyuszi Benjamin. Tüskésnéni néni odatta nekik a szép tiszta ruhákat, és az összes állat igen-igen hálás volt a kedves néninek. Mire a dombajára értek a kapuhoz, már nem volt náluk semmi, csak Luca pici batyúja. Luca a ruhákkal a kezében átmászott a kapun, aztán visszafordult, hogy elköszönjön a mosónénitől, és megköszönje a munkáját. De milyen különös? Tüskés néni nem várta meg sem a köszönetet, sem a fizetséget. Épp a domboldalon iszkolt felfelé, de hová lett a csipkés főkötője? Hát a kendője, a ruhája, a kabátkája? És milyen picike lett? És milyen barna, és csupa-csupa tüske volt. Na hát, hiszen tüskés néni nem más, mint egy süni. Nos, vannak akik azt állítják, hogy Luca egyszerűen elaludt a kapu tetején, de akkor vajon hogyan találhatta meg a zsebkendői tisztára mosva, köténybatyuba kötve, ezüst biztosító tűvel összefogva? Arról nem is beszélve, hogy én a saját szememmel láttam azt az ajtót a macska kerengő nevű domb oldalában, sőt, mi több, magát tüskésnénit is jól ismerem.